când mă pătrund să fiu având Ce șterge baierele nopții Azi un strigăt neauzit Azi un strigăt neauzit Se desprinde din mine Din oceanul rotit al stihiilor Ce mă supun Și se face arc peste cer Nici nu mai știu cum e când mă adun Sunt doar deschidere Și o lumină tresaltă în mine Semn pentru drum De când ai plecat am învățat să respir litere și alfabetul răspândit în scrisorile tale îmi face mersul mai viu, mai înalt. Am sufletul transparent de iubire și păsările se rotesc atât de sus parcă ar scrie cu aripile gând înflorit spre tine dus. Simt un având de sevă în mine, devin copac, nici rădăcina nu se mai ține, vrea să mă apleci peste margine și noaptea asta Chiar fără tine, tot am să ard. Sunt primăvară. Ajuns în toamna vieții. Sunt primăvară. Ajuns în toamna vieții. Și în serare, pătruns în dimineață. Ca Diotima și Hiperion, aș vrea să fim, într-o cămașă a sorții să fim viață. Aceleași litere să descifrăm în taina vieții și aceleași sunet. Chiar dacă clipele se împotrivesc și noapte poate, prima eu alunec. Nu te întrista. Petală cu petală bobocul se desface, nu deodată. Când ultima petală se deschide, prima e ofilită, ca și în soartă. Sunt zilele petale ofilite și adormite sunt în gemul nopții. Să le trezim pe toate dintr-o dată, când soarele iubirii dă brânci vieții. Chipul tău Chipul tău mi s-a lipit de față. Parcă ar fi o altă dimineață a chipului meu. Râd și parcă râsul tău mi se ascunde în glas. Chipul tău apare în orice văd. Și în loc de lucrurile pe care le privesc, doar sclipirea din ochi o străvăd. cu ușor de parcă aș pluti. Și mă mir că nimeni nu dansează. Un aer tot mai tare o respir de parcă ai pluti în jurul meu. Apa mă mângâie când mă atinge. Viața să-mi-o spăl cu Dumnezeu. Nu pot să-ți spun. Nu pot să-ți spun ce simt acum. Cuvintele mai rău mă încurcă. Tot universul intră în mine și la picioare mi se culcă. O muzică nebănuită trezește în mine glasul tău. Îți simt toată ființa în voce, cum când ascuns ca un orfeu. Aș vrea să mă separ de tine, din spaima că tu o vei face și atunci Aș prea muri în mine Aș fi ca golul din ghioace Când marea nu se mai aude cu foșnetul îndepărtat Furtuna nu mai saltă valul Cu dorul acelui aprecat Mai lasă-mă să mor un pic Să-ți aud glasul Pic cu pic Cum varsă nemurirea în mine Trăirea va rămâne în cânt Chiar zilele de sunt puține